שמואל א', פרק ד'. ויהי דבר שמואל לכל ישראל. ויצא ישראל לקראת פלישתים למלחמה. ויחנו על האבן העזר, ופלישתים חנו ואפק. ויערכו פלישתים לקראת ישראל, ותיטוש המלחמה. וינגף ישראל לפני פלישתים, ויקוב במערכה בשדה כארבעת אלפים איש. ויבוא העם אל המחנה, ויאמרו זקני ישראל, למה נגפנו אדוני היום לפני פלישתים? ניקחה אלינו משילה את ארון ברית אדוני, ויבוא וקרבנו ויושיענו מכף אויבינו. וישלח העם שילה, ויסעו משם את ארון ברית אדוני צבאות יושב הקרובים. ושם שני בני עלי עם ארון ברית האלוהים, חופני ופנחס.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 כי היה ליבו חרד על ארון האלוהים. והאיש בא להגיד בעיר, ותזעק קול העיר. וישמע אלי את קול הצעקה, ויאמר, מי קול ההמון הזה? והאיש מהר, ויבוא ויגד לעלי. ועלי בן תשעים ושמונה שנה, ועיניו קמה, ולא יכול לראות. ויומר האיש אל עלי, אנוכי הבא מן המערכה!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 וימות, כי זקן האיש, וכבד, והוא שפט את ישראל ארבעים שנה. וחלתו אשת פנחס, הרה ללת, ותשמע את השמועה אל הילקח ארון האלוהים, ומת חמיה ואישה, ותכרע ותלד, כי נהפכו עליה ציריה. וכעת תמותה, ותדברנה הניצבות עליה, אל תראי, כי בן ילדת. ולא ענתה, ולא שתה הליבה. ותקרא לנער אי חבוד. לאמור, גלה כבוד מישראל. אל הילקח ארון האלוהים ואל חמיה ואישה. ותאמר, גלה כבוד מישראל, כי נלקח ארון האלוהים.